Ola temotun e illa wantum muslimon Ya ayuhel nasu atëkuu rëbëkum الذي خalqëkum min nëfsi wahidë وخalqë minhë zaudhëha obethë minhëma rjjalën kathërën wa nisëaa وatëkuu allëhë الذي tësālun nabihë walërham inna allëh kanë عليkum rëqibë Ya ayuhel lëzhinë amën atëkuu allëhë waqoolu qowla sadeida waqoolu qowla yuslih lakum a'ma lakum wa yagfir lakum zhunubakum wa man yut'i laha wa rasulah faqad faz fawzan a'zimah amma ba'd fa inna asdaq al hadithi kitabullah wa khaira al hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa sharr al umuri muhdathatuhaa wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'a'tun zolala wa kulla zolala fi nnar tundur warbis in ta'am Allah subhanu wa ta'ala në ka premtuar në Kur'an që i ka meti dhe vi. Dhe profetit së nëllohi sëllem ka të reguar që i ka meti nuk ka për të ardhur dhejri sa për para ti të, të ndodhin shenja të shumëta të cilat janë vërdetësi e profetit së profetit ton së nëllohi sëllem dhe vërdetësit së asaj që i ka ardhur ati prej Allah subhanu wa ta'ala. Gjithashtu janë dhe parelejmerim që besimtar të përgëtiten për atitë të përgatitem pra për ditë madhështore, në datë që njerëzit do të dalin për dhollë llogari përpara Allahut subhanet. Për këtyre shenjave, të cilat i ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithe të sakta, është dhe përhapja e sigurisë dhe e pasurisë tek njerëzit. Edhe kjo është treguar në disa hadithe. Kemi një hadith Nësin e profetit sallallahu alajhi wasallam thotë nuk ka për të bërë kiameti derisa gadi shullë arabik toka e arabëve të kthehet në kopshte, do të bëhet kopshte të bukura. Dhe Lumein, Ajsa, mund të mund të krijoj kopshte në Lumein dhe të bëjnë ato që si e madhe, Ajsa thotë mund të hecin njeriu. Tudh thojë nga Iraku deri në Mekë, nuk ka frik as kënd përveç Allahu subhanahu wa taala ose në transmetim thotë nuk, nuk ka frik as nuk ka frik as kënd por ka fri vetëm së mos humbet rrugën. Edhe kjo gjë ka ndodhër, ka ndodhër të këmësima në më thënë në qështë e siguris, ka ndodhër në ndërkohëra. Herë pas herë, musimane të kanë shijuar të siguris. Edhe fillimishke ka ndodhër në kohën e Adi ibn Hatimit i cilë e trasmeton një hadithin 6 me këte, në cilë një profetis sallallahu alai selimit ka tërguar dhe i ka thënë o Adi, a e ke parë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 është dalja e zjarët nga Higjazi. Higjazi quhet toka që përshin mekën dhe medinën. është një krahin e gjerë, e madhe, që përshin mekën edhe medinën, e gjithë që fëtë Higjazi. Profetës sallallahu alai sallam ka të reguar që nga kjo tok ka përshin dhe dal një zjarë i madhe prej të cilit do ndrilëqojnë dhe, dhe qafët të të vevë në busra. Dhe busra është pranë shamit, dhe më dhenë, i bje më shumë se 1.500 km lërgë a i që i madhe i zjarë djetarët e kanë shënuar një njarëje të tilë shusishë është përshkuar në hadith në vitin 6154 të hijgjit ka ndodhë tishka tjetë thotim nuk e thiri thot ka dal një zjarë në tokën e hijgjazit thot për shaktët e cilit janë ndrequar edhe qafët e dheveve në busra busra ndodhë në shampërsh Tiçka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith që ka thënë nuk ka për të bërë këmëti derisa të dalë një zjarr nga toka Hijazit, në për ti e Hijazit, ndon dritshoi prej tij edhe qahuet e deveve në Busra. Ka treguar dietarët që ky zjarr ka zgjatur rreth 3 muaj, domethënë ishin një vulkan, i cili ka dal në tokë pranë Medinës, ka dal vulkani dhe përpara atij kanë treguar historianët që kanë ndodhur disa tërmete të fuqishme për ditë ditë me radhë në Medinë dhe përreth e qark Medinës në basër saj ka da një vulkan i fëqishmë i cili ka rrje dhur dhe e shafruar shumë afrë me dhinës e profetis s.a. dhe ka ndaluar atje edhe kjo ka zjarëtu rreth tre muaj që ka të reguar nuk e thiri dhe e bushame për djetarve dhe, dhe të tjere dhe kjo të regon për vërtëtsin e asaj që thot profetis s.a. s.a. më gjarët cire ka ndohë dhur afro 620 vjet mbazdekis e profetis s.a. s.a. Ytësoni prej shenjave është lufta që do bëjnë muslimanët kundër turqëve. Kush janë turqit? Turqit që përmenden në hadith nuk janë turqit që i japim ne sot. Turqit që si kanë treguar nëse dietar, janë një prej fisëve të Xhuxh-Xhuxhëve. Ya'jujh ul Ma'jujh kanë qenë fisë, kanë treguar dietar që ata kanë gati 18 fisë dhe 18 fisë. Ose 18 degë prej tyre. Dhe kur erdhi dhulqarnaini për të vendosur aty murin u vendosën 17 fisëve dhe një fisë la përjashta, e la domthonë të lirë, edhe kjo u quaj domthonë në në fjalë turk, turdotalesh, edhe pranin pranë qytetit të Turk. Kësu kanë vendi zodietar. Edhe këta ta janë domthonë për fisëve të Xhurma Xhur, por që nuk kanë fustur brenda murit, në cili, të cilin domthonë ka treguar Allahu Subhanetullahi për Xhurma Xhur. Profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam ka treguar në hadithin e Buharius dhe ka thënë nuk ka për të bërë kemeti, dhe i risa të luftoni të urqit. Sëtë i kanë të vegjën, fëtyrat i kanë të kuqe, hundët i kanë të shtypura, edhe fëtyrat të duke, të duke në sikur të nëmburojë, edhe më dhenë të gjerët, të rumu lakët, të të të të mbushra me mishkë, këshkë këptimi një hadithet. Të hadithet, rështë më dhenë me Bukhariu dhe Muslimi. Në të reguar djetarë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 më ngollët, të tarët, të cilët, për cilët ka të regu profetet dhe sërëmi që nuk ka bërdubër kemetit desa të luftoni këta, dhe një një një një një një një një shme këte ka ndodhur. Gjithashtu një përshinjëve të kemetit, është dhe dalja e atyre njërzve të cilë të bëjmë padresi njërzve, mbarti në duar të tyre si bishtat e lobëve dhe e rafin njërzit me ta. Kësuaj ka përshkruar Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam në hadith këta njerëz, të cilët ai nuk i ka parë në kohën e tij, sepse në kohën e tij këta nuk ekzistonin. Dhe ka thënë hadith, dy grupe prej banorëve të Ziarret, unë sot nuk i shoh, do të nuk ekzistojnë sot. Përpara nesh. Dhe një prej këtyr grupeve ka thënë Profeti Sallallahu Alaihi Wasallam, janë disa njerëz, të cilët mbartin në duart e tyre shkopinë si bishtë të lopëve, rrafin me to njerëzit. Hadithin transmeton Muslimi. Profeti Salat Salim ka tërguar që këtajnë prej banorëve të zjarët. Edhe kjo lejë hadithi do të me aftonte që një të koptonte që nuk i lejohet musimani të punojnë një të lejpune, në të punojnë polis, trafi njërzit, të bëj për tërsi njërzve. Dhe pse kjo lejë gjeje është tërguar në hadith të sakte që kush punon të lejpune dhe u bën për tërsi njërzve, a i në të vërtet të prej banorëve të zjarët. Gjith Ka treguar Imam Ahmedin në hadithin e Buhumës se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Do vi në kohën e fundit disa njerëz, të cilët kanë, çfarë thotë në kohën e fundit, këtë tregojnë që është afër fundit. Kan shkopin si bishta të lëndve. Ata shkojnë në zemrimin e Allahut dhe kthehen me urrëjtjen e tij. Shkojnë në zemrimin e Allahut dhe kthehen me urrëjtjen e tij, do të thonë Allahu i madhruar është i zemëruar për këtyre sepse ata u bën padrejti njerëz me këto. Gjitha shu trasmeton e buhërere se profetis s.a.s. ka thënë, nëse ti do jetë o zhjatë, ka mundësi dhe, dhe që ti të shikosh disa njerës, dhe fatisht këta kanë dal që në kohë në hulefave, jo hulefave dhe rritë më mbra, pa mba se ka ardhur padrësie të njerëzit dhe hulefat kanë dal polisat të cilët i mbanin dhe hulefat për të rrujtë për shtetin e tyre. Thot i thot e buhërere se profetis s.a.s. nëse ti do jetë o zhjatë. Ka mundsi që të shikosh disa njerëz të cilët shkojnë në zemrimin e Allahut dhe kthehen në mallkimin e Tij. Po shkojnë në zemrimin e Allahut, do të kthehen në mallkimin e Tij, do të thonë që kjo nuk është shaka. Nuk është shaka. Edhe për kësaj kuptohet që çdo lloj fetvare që mund të dalë ose mund të dalë në cinën thuhet që lejohet punosh policë apo bie kundësti me argumente të sakta fetare. Nuk i lejohet muslimanit të hyjë në këtë lloj pune sepse më pas ka për të bërë padërsi njerëzve do apo nuk dojë. Edhe profeti sallallahu alejhi wasallam tregon në këtë hadith të saktë, thotë këta njerëz shkojnë në zemrimin Allahu e Allahut dhe kthehen në mallkimin e tij. Në janë mallkuar prej Allahut subhanahu wa taala, ata mbartin në duart e tyre thotë si bishtat e lopëve. Edhe kjo është një shenjë e cila ka ndodhur dhe ne e shohim atë çdo ditë mes nesh, thotë realitetin e saj. Ne tregon vërtësinë e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe tregon që fundi është afër për ata të cilët Duan të shikojnë ahiretin afër edhe duan përgatitën pra ditë Ndërsa ta të cilë nuk përgatitën Osa ta të cilë të punën nuk të dojë punësh E besu anë po nuk e besu anë ditë një gjukimit Ta din që e do vijë Edhe do dalin tjapin logari për para Allahut për shdëgjit që kam bërë Dhe nuk i justifikon për para Allahut rogaj që marrin Edhe asë nuk i justifikon për para Allahut që shumit se njërzve i dohë se i respektonë Dhe asë nuk ju së të qikon për para Allahut, asë një lojë arsye e tjetër, e besuon apo nuk e besuon e ta. Nuk ka rëndësi, të ka Allahu i gjerët janë ashtu si që ka të saktuar e i, dhe jo ashtu si që pëlqen njerëzve. Dhe ti pëlqen kuj të dojë, kuj të dojë, qëfar të dojë, se të ka Allahu do marë jo atë që i pëlqen e ti, për atë që i takon. Allahu subhanu wa ta'ala nuk i kalen kërjesat kodën të, të jetë. Eba hasi bitum, anna ma A menduoseni ju kemi krijuar juve kot dhe ju tek ne nuk do ktheheni më. A kshu mendojnë njerëzit? Allahu subhanahu wa taala që të thollin te nuk solli kot. Kështu që përderisa nuk ka sel kot, atëherë dhe nuk ka për të të çuar kot, por do të dalësh ti pa për shlogari, për çdo gjë të vogël ose të madhe që ke vepruar në dynja. Edhe këto shenja janë vetëm paraëmrim për ato që dëshon paraëmrohat. Ndërsa kush nuk dëshiron, ai vetë zgjedh për veten e tij, se për veten e tij ka zgjedhur dhe, dhe për askën tjetër. Shenja tjetër, një prej shenjave të këtij mediti është shtimi i numrit të vrasjeve. Shtimi i numrit të vrasjeve dhe kjo është diçka që ne e shohim sot edhe prekim konkretisht se si është shtuar numri i vrasjes njerëzve. Nuk po flas që ne e shohim gazet çdo ditë ose denë për televizionin që u vrani u vranë 2, sa ky i bëti numrin pakës për ditë. Por po flas për ato luftë të mëdha të cilat janë bërë shaktare për vrasjen e milionej njerëzve. Transmeton e Buhari, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Pasha atë në dorë të cilët e shpirtin. Nuk ka për tu nuk ka për të ikur dynjaja, nuk ka për tu zhdukur dynjaja kjo jetë, nuk ka për mbaruar thotë derisa të dheri sa vi një ditë që mos e di ai që ka vrarë, pse ka vrarë, dhe ai që është vrarë, pse është vrarë." Shikoni çot luftën që të bëhen dërgojnë ushtritëtore të me ushtarë për të luftuar, me ushtarë nuk e di fare se pse vret ta njerëz. Fiersha i diçi me rrog për këtë lloj gjeje, edhe i vret njerëzit. Pse vritet, kush vritet, si vritet? A vritet fmi, a vritet plak, a vritet grua? A por dhënohet njëri, nuk ka as problem i fare e rëndësishmëra është që vritet që të merret rroga. Domethënë, gja në gjakun e disa njerëzve jetojnë disa të tjerë. Ky është realiteti që jetojmë sot. Sot Nuk e di vrasës i përse vred, dhe as i vrari përse u vra I panu i dërgurë e loë Si ndodhë kjo, fatë kjo do ndodhë në kone fitëneve Kur tjetë fitëne, rëmuj, njerës i nuk dinë se qërbëjnë Edhe që të dy, dhe, dhe vrasës i dhe i vrari janë në zjarë E në zjarës, nësa ata nuk kanë qenë pësimtarë Dhe nësa ata nuk i kanë dhe në haku njerës e Por kanë vrari njerës për të të të të të të të të të të t duke kërkuar dhe ata vetë të vrasin patrecisht. Shikoni disa statistikat të shkurtra për dëvraret që ka ndodhur vetëm shekundin e kaluar, po flasë për luftër të më dha, jo para të që vritin shdo dit nga 1, nga 2, nga 3, nga 4, dhe cilët në më të nuk logaritën. Lufta e par botrore që shbërë, në të jemë vrar afro 15 milion njërës. 15 milion njërës. Kër godet avion e dhe bombardoni e vend Nuk i, nuk i dalone Këta e në pleq, këta e në trin, këta e në fmi Këta e në gra I bje, kujt i dalë për para 15 milion Kërse luftë e lufte, dytë ka i qenë akomë më e rënd Në të janë vrarë mbi 5 dhitë 5 milion njërez Edhe në këto momente Kër unë të regoj këto statistika Më bëmë bërështypje dhe më një fjall Që kam dëgjuar, më kam të reguar Që mundë këmë thënë këta pë Të vrasësh një njeri është tragedi, kurse të vrasësh nbi një milion është strategi, ose disa thonë është statistik. Ja, kur, statistikë është. Të vrasësh me milion e njerës, kjo është diska në më male. Në më thonë, bërë shtrim, një i madhë, nuk qënë një një i keqë, i keqë është vëtëm e i cili vërët një. A i povrave një, atër i keqë, nëse povrave një milion, një burburë i mirë e ke kaluar domthonë në siratit, i ke kaluar të gjitha të këqijat, ke të drejt të të, të bësh fort dur sepse ti domthonë ke vrar shumë njerëz. Vetëm në Rusi, shteti domthonë në bashkimin sovjetik i dikurshëm ka vrar ndër muslimanët, siç kam lexuar vetëm në një libër që fliste për për komunizmin në në në në, në bashkimin sovjetik, ka vrar mbi 20 milion musliman, mbi 20 milion. Domthonë ata nuk janë vrarën ko luftë njëm vërë me gjakftotësi më të madhe. Në bëjë 20 milion musliman, Allahu akbar, subhanallah. Në në të vrasë është gjithë Shqiprin, sajë, por qëse në jemi 3 milion, të vrasë është të herë. Shqybi. Allahu në rujtë, Allah. Gjithashtu në luftën e Vietnamit, njëm vërë më 3 milion njerës, subhanallah. Përse vritën të njerës? Përse vritën të njerës më pas flitet për luftën kunder teroriz Terorizmi. Terrorizmi Edhe ku që ka terrorizmi? Ku që e terrorizmi të vërtet? Për mua, terrorizmi të vërtet është kësë terrorizmi Në të cilin të regohem të tëlloj statistikash Terrorizmi e tyre që frasim e miliona njëres Edhe vëllaj paset vjen që di Edhe nuk di njëriu se Në më thë nuk di se që farë thot I kyqët dhe goja Edhe gjuha i bët kotë, nyje Kur dëgjon që flasim pasaj në përëndim Për të drejtët e kafshëve Edhe un prej kësaj kuptova vetëm një, një lloj gjeje, që muslimanët për perëndimin janë më por se kafshët. Por derisa ata mbrojnë të drejtat e kafshëve dhe nuk kryesin për muslimanët që vriten në botën islame, kjo tregon që ata i konsiderojnë muslimanët më por se kafshët. Në të vërtetë. Kjo është ajo që kuptova sepse nuk ka kuptim ndryshe që ti shikosh që ata të ngrihen dhe edhe të fusin në burg, kanë futur në Amerikë një person, pse? Vrahu iqen. E futun në burg Me vitet të tëra, në base 20 vjet ose mu shumë Ndërësa të vrasë një njëri Ose të përdhënojsh një femër Ose të vrasë një fmi Ose të vrasë një milion Ose të të vesh një embargo të tërë një shteti Që që faj ka popullë i rakut Sepse Saddam Hussein një është kriminel Qëfar faj ka popullë Qëfar faj ka më fmi jet Për të dojgje A nuk janë këta fbit për fajshën? Vetëm nga embargoja që zhvendosur Irakut kur ju vendos atëherë janë kanë vdekur mbi 1 milion fëmijë të cilëve u cilë mungonin ndihmat elementare që i duhet një njeriu një për të jetuar në momentet vështira. Të mos fol pasat në luftë se sa sa njerëz pa faji janë varur tash i gjë duftës. Gjithashtu në luftën që është bërë në Rusi, lufta civile që është bërë në Rusi janë vrar mbi 10 milion njerëz në luftën civile që është bërë në spaj mbi 12 milion njërës ndërsa në luftën në Irakut me Iranin një mbërë mbi 1 milion veta i dashtu dhe në luftën në Irakut mbi 1 milion vete mbërë e në cish me e shqiptoj e në vetëm disa statistika e për të rishtë marë dhe statistika të shikor shudirët e shudirëve se si vëjtën njërzit pa asë një loj problemi si që e thashë të vrasën njëri e strategi ë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 Ka qënë dita kërë është goditur Hiroshima Dita kërë është goditur Hiroshima Dhe Ate e rjebë të një përkujtimore për Hiroshima Dhe të regonin që Pilotin të cilin këshë ndërguar shteti Për të goditur në Hiroshima dhe Nagasaki Nuk e dinë se shfakish në avion në ti Vetëm i thamë ti do kryesh një dëtyr të lartë Të cilin të nga nërguar shteti për të për të arritur domthonjë një lloj qëllimi të lart, domthonjë të të shtetit ton ose të vendit ton, botanit ton. Edhe nuk i din të far. Kshu thosht ai. Kshu thoshte domthonjë sipas emisionit që pa në televizor bëhet fjalë para shumë vitesh më parë. Dhe mbasi kishte hedhur bombën dhe kishte ikur, atëh atë kishte parë se çfarë katastrofe shkaktoi ajo lloj bombe që hodh dhe i dh për një herësh, në at moment kanë vdekur mbi 100 mijë veta, mbi 100 mijë veta për një herësh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 që në botë gjithsej duhet të jetojnë vetëm 500 milion njerëz dhe këtë e keni, ua kam përmendur tani hyrje tjetër. Ekziston në një shtet prej shteteve perëndimore, në një vend kanë shruetur në një lafidar janë 10 urdhëresat botërore, tendi të, të ri botëror dhe në të ndo të 10 thuhet që në botë duhet duhet të jetojnë gjithsej vetëm 500 milion njerëz. Do mund të thyej çotën bër ku do të xhur. Do lëndën plera? Nuk janë njerëz më?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 për t'i futura ta në të që nëmeritojnë këtë të mjadhe në botën t'jetër gusë Allah në më dhërhuart në rëvej nërëz dhe fitra. Alhamdullahi wa salatu wa salamu ala rasullullahi wa ala alihi wa sahbihi jermaini.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 Sot kam thënë një kohë thotë nuk kishte problem se për kujt blie dhe për kujt shit, për kujt shitja. Kujt tashisë diçka vot. Kurse sot ka ardhur një kohë që unë nuk guxoj vlej dhe shës vetëm për finalen dhe finalen finalen sepse tjerë nuk u zëben as. Hudhaifa radhiyallahu anhu thotë, "Gjjen kanë vet." Vall, çfarë do të themin ne sot? Dëshirojnë sikur sa pesnika njerëz sonë shitës çigëri? Shikoi se çku fillon mashtrimin e tyre. Çe tek mielli Çetëk ze zavalet, çetëk frutat, mënyrat e mështrim janë nga të shumtë llojshme. Ajsa po qesë do thuar që sot ne nuk ham asnjë gjë të vërtet siç e ka krijuar Allahu, kam frikë se kjo është fortea. Çdo gjë e kanë deformuar, e kanë shpërfytyruar, e kanë larguar nga realiteti për ta bërë ata sa më të panuës në trek edhe pse ajo mund të jetë shkatërruese, kancerogjene, nuk ka problem. E rëndësishme është që ajo të hësi edhe pse nuk më ka mështrim Ellë çdo që të këtë të rëndësishme është që fitojnë para. Kjo është gjëja më e thjesht. Ai sa sot më gjen, sot më gjen më të thjesht që mund shitet. Tush i kjo or gjizhkamë të vërtet është 100% sikla krijuar Allahu dhe nuk kanë deformuar, nuk i kanë hedhur ilaçe për tu pikur për para kohë, nuk i kanë hedhur ilaçe për tu bërë më më më madh se ç'duhet bërë e më rrah. Transmeto neburere. Thotë ishim njëri te profeti sallallahu alejhi dhe selem në mëjlis dhe amaneti thashë gjë më më gjerë sa kaq por në hadith thuhet thotë ishim ulur me Xhis edhe profeti sallallahu alajhem po u fliste shokëve të tij vjen një fshatar dhe thotë o i dervor i allahut kur do bëhet kemeti profeti sallallahu alajhem vazdoi bisedën e tij dhe disa prej shokëve po thoshin e urreu atë që atë që thaa pyetin mezi i thanë jo nuk e urreu por nuk e dgjoj mbasi mbaroi bisedën profeti sallallahu alajhem me shokët e tij atëherë fa ku është pyetësi fa unë më dërgoi Allahut fa kur të humbas besnikëria atëherë prite kiametin kur të humbas besnikëria atëherë prite kiametin i tha si është humbja e besnikërisë fa humbja e besnikërisë është që ta marrin çështin dor ata të cilët nuk e meritojnë nuk janë të afurt ato do më thënë nëse çështë e lidh në dorë njerëzve mendo pak kalesh pasurin për t'urojtë hajdutin Ta lesh pasurim për të avitur hajduti. Ti lesh njërzin duart kriminellit. Ta lesh, lesh familin në duart të imoralistëve. Qëfar të gjish? Kjo, dë më thonë, do thot shkatarimi dynjas. Pra ne dhe Prof. Serem ka të reguar që në kone fund të përhabat imoralitetit, të përhabat të slikë, ku në mëra, sepse, po morë që është e ndor nga njërz dhe pisë, nga njërz dhe këshin, a ta du të shkatarim dynjantë. Po das katronjë do të vda kthejnë atë në katastrof, siç janë duke kthyer sot në të vërtet. Llobej sot edhe çështet fetare, edhe drejtimi fetaria lën në dorë ato tyre të cilët nuk njohin fe. Edhe e çuditshme është kur ne e lexojmë të hadith nga profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ne i jemi ata të cilët pastaj i mbështesim ignorantët për të qenë ato para tan. I mbështesim ignorantët sepse ne pastaj kemi interes të katë për të realizuar atë që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Kur do humb kur do humbas besnikëria, kur të vendosen në krye ai person që s'e meriton? Ai person që nuk e meriton. Ti drejtoj njerëz, ai person i cili mendon pak tilesh bagtive që të ru, ti uj ujku. Li bagtitë uj ujku, do sikur se çfarë do bëhet me bagtitë. Kjo është në të vërtet ajo që po ndodh dhe me ardhin e kësaj në të vërtet po afroon këtëmeti shumë Edhe njërë dhe shenja njëra pas tjesh tregojnë që këtmeti është afruar shumë, sepse ato pothuajse shumica e tyre kanë dalë dhe para lajmërojnë paraforsinë e këmëtit. Gjithashtu një proshenja dhe është që ummeti islam, shumë prej ummetit islam kanë për të ndjekur hapat e çifutëve dhe të krishterëve dhe të persëve dhe të romakëve. Kanë për të hapur një heso më sapo vetë tyre. Ka të përpeti sënë Allahu e sëllim, nuk ka përtu bërë kemeti dhejri sa u meti im të heci në rrugën e po po edhe në parshën, pëllam për pëllam dhe para ka për para ka, do më than, oj, dyrgura, dhe në hapa sabi mësë tyre. I thanë, o i dërgurë Allah, të kushen po për të në parshën, persë dhe romakët tha, e kushen njërë të përveç këtyre? Shikojë sotë musimanët. Se si kërnohen, duke ndjekur zakonet e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 Nuk ka një të kuptojnë dhëtë që krenarie në të vërtit të akonë Allah të dërgujët i dhe besimtare dhe feja Allah të shajohet cila është absolute dhe pasë dhe më të mund të krenohet besimtare, ndërse në logikën i njerëzë në mund të krenohet ku. Dhe u po themë një një një logikë, nëse dëbëj një krasim dhe me të sistemi të islam dhe shdodhë i sistemi tjë dhe botëror, kus dhe që kjo kjo sistem? A i ka për të vërre mangësi të qarta në sistemet që vinë, që janë botërori, sistemet botërori vinë nga njerëzit, dhe qëfar vinë nga njerëzit që mangët, kurse islami shë sistemi që ka vendosë o Allaho, dhe qëfar vinë për Allah të shë plotë, por problemi shë i zemër të në të smura, pra ndaj të të kërnojnë me të mangëtën edhe të të tërprojnë nga e plota. Kërnojnë me të mangëtën edhe të të tërprojnë nga e plota, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Si shka thënë profetës salas e selen ka filluar, istami huaj dhe dhe këtët i huaj si shka filluar. Vallaj huaj, Vallaj huaj. Mes muslimane dhe jo mes atyre që njofin islami fare. Mes muslimane dhe jemi të huaj edhe jo me mes atyre të cilet nuk e njofin islami fare. Mes atyre jemi akoma dhe në të huaj. E gjithë kjo ërse muslimane dhe janë të mashtruar mbas përëndimit. Dhe nuk arin të këptër në do të që përëndimi nuk ka asgjëdhë. Perëndimi pretendon sikur ka, por perëndimit i mungojnë gjërat më kryesore. Perëndimit i mungon pastërtia. Nuk ka për qëllim pastërtin trupore, por ka për qëllim pastërtin shpirtërore. U mungon drejtësia. U mungon liria e vërtetë, të cilën e kanë vendosur Islami dhe ata s'e kanë vendosur. Edhe shumë më shumë gjëra të tjera të cilat kanë nevojë për hyt bend veçanë ndo për tu sjaruar. Po sikur besimtarët vërtet se çfarë shmangat e katallit, çfarë plot e Islamit, që ta ndihjë veten krenar për këtë lloj feje të cilën Allahu Subhanetauala e ka futur në ta dhe i ka bërë mirësi duke u udhëzuar në ta. Edhe gjithë kjo ndjeje për cilën ka treguar filozofët, vjen për shkak se ne e kemi harruar penton, i mështruar nga dynjaja, pandaj dhe ne kemi pëlqyer ato që thon ata, edhe ato që veprojnë ata, edhe muslimani duket turp të në saj nuk vishë si vishën ata i duket turp nëse nuk pis fyllosen ata, i duket turp nëse nuk presi shtasin ata e më radh. Edhe shikoj zakonet e njerëzve, mënyrat e tyre të veshjes, të folurës, festat e tyre, gjithashtu deshikohet se ata e kanë marrë të gjitha nga mosbesimtarët dhe pastaj prit shkatërrimin fund fare. Këto janë disa shenjat e Këmetit duse sallallahu më dhurour, të na ruaj nga sherrri i ditës së Këmetit me mirësinë e Ti. Qusallahu subhanahu wa taala na ruaj nga çdo kush i ka sherr. Qusallahu ma dhur madhuroi, devocionin e vërtet, na forcoi në rrugën e vërtetë deri në vdekje, sepse ditë vështira do vinë, çfarë ka qen, ka qen e keqe, çfarë do vi do jet edhe më e keqe, edhe i lumturish ai të cilin e shpëton Allahu madhuruar, ya muqallib alqulub, thabbit qulubana ala dinik. O ti që ndërron zemrat, forcoi zemrat tona në tentandë lussallahun nëfosë gjithën e xhanetën e shportoi në zerë xhenëmit allahu shënon një ofresë të këndshme